יונה, פרק ד' וירע אל יונה רעה גדולה, וייהר לו, ויתפלל אל אדוני ויומר ענה אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי? על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי, כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. ואתה, אדוני,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 להציל לו מרעתו, וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה, וימן האלוהים תולעת בעלות השחר למחרת, ותח את הקיקיון ויבש. ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה, ויתעלף. וישאל את נפשו למות,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 על ננווה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשרי ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, ובהמה רבה.